Benelli ribelli non è il solito festival di street art quanto nasce per affrontare tematiche storiche importanti a noi care come la resistenza, la lotta partigiana e la memoria storica in un'epoca poi eh, per di più in cui avanzano razzismo, destra e fascismo. Qual è il tuo punto di vista sul festival? Io penso che sia un'ottima opportunità per la comunità di Marzabotto, in questo caso anche della frazione di Lama di Reno, perché è un modo per ricordare o comunque che la, la, la storia di questo, di questo territorio attraverso l'arte contemporanea, che è un mezzo nuovo o comunque è un mezzo che magari il, gli abitanti di questo posto, di questo territorio, non, sono, magari non conoscono bene, che però è abbastanza efficace per, per far parlare di argomenti che comunque sono importanti. Come dipingere in una realtà piccola, provinciale come Marzabotto rispetto magari a delle città più grandi che sono pure abituate a interventi artistici o, o a festival di street art? Guarda, io non ho mai dipinto in realtà in città grandi, che ne so, come Milano, Roma, uh -huh. questi posti qua. Sono sempre, ho sempre dipinto in posticini in paesini piccoli, ma uh -huh. anche quindi in luoghi abbandonati, quindi non, non riesco a fare questo paragone. Questo paragone. E... Però comunque è bello perché rimane più intimo, uh -huh. più intimo e più a contatto anche con le persone, c'è uno scambio, magari è meno dispersivo anche, nel senso magari uh -huh. la gente in una città grande passa eh, neanche si accorge di quello che sta facendo, è talmente impegnata magari ad andare a lavoro o fare altro, il traffico, bla bla, bla che magari neanche si accorge di quello che sta succedendo, invece essendo un posto piccolo, non una realtà piccola, comunque i cambiamenti si notano molto di più. Come stai cercando l'ispirazione per questo muro? Hai trovato qualcosa in particolare che ti ha colpito, fatto riflettere? Allora, io comunque dipingo sempre sul, seguendo il lato femminile, quindi... Mh, Ho cercato di sicuramente dipingerò qualcosa che sia legato alle donne del posto, e alla figura anche delle staffette, che comunque in quel periodo, sì, tutti gli uomini erano nei boschi e comunque a combattere come partigiani, però il grande lavoro è stato fatto anche dalle donne. Infatti, a tal proposito, tu sei l'unica artista donna in una, nel sì. gruppo, no? Eppure è vero ci sono proprio qui ci sono mm, state mm. delle grandi figure femminili mm. che appunto no, chi faceva le staffette sì. da, da staffetta comunque partigiane sì, sì. comunque attive e impegnate no sul fronte della resistenza sì, anche perché poi molte um, um, sopravvissuti uh -huh. erano sì bambini donne e anche loro hanno portato comunque tramandato quello che è successo dopo certo quello che hanno visto sì, loro sì, quello che hanno visto e hanno che hanno subito da bambini sì, hanno visto le famiglie che morivano, eh, comunque eh, son, sono delle figure importanti. Assolutamente, tu ti senti un po' come loro in questo contesto, in, durante in questo festival, appunto essendo anche l'unica donna, cioè pensi di portare la voce delle nostre battaglie del sì. passato e del presente? Sì, sì, assolutamente. Come pensi sia possibile diffondere un po' la memoria storica attraverso l'arte? Allora, innanzitutto informandosi, prima uh -huh. di tutto, poi comunque attraverso l'arte, attraverso i simboli attraverso i simboli comunque cioè nel senso l'arte è, è figurativa no uh -huh. ma oddio per me io parlo per me perché faccio eh, un lavoro figurativo. figurativo e quindi cerco di, di usare i simboli che sono magari diciamo fruibili insomma fruibili da sì, ah. fruibili da tutti in modo tale che il messaggio, messaggio sì, arrivi sì, me sì. immediato esatto